Промінь в темряві руїні, Нетерплячий, дивно ранній. Я не знаю, перший він чи останній. Що се, ранок, вечір, ніч, Чом так тихо скрізь навколо? Нащо промінь? З ним страшніш, він упав на мертве чоло. Нащо промінь? Погасіть! Він пече криваві рани. Хтось прокинувся, голосить, Хтось гризе свої кайдани. 1916